Gatisma a cincea. Bucurați-vă drepților, Celor drepți li se cuvine laudă. lăudați pe Domnul în alăute, în saltire cu zece strune, cântați-i lui! Cântați-i lui cântare nouă, cântați-i frumos cu strigăt de bucurie, că drept este cuvântul Domnului și toate lucrurile lui într-o cădință. Iubește milostenia și judecata Domnul, de mila Domnului plin este pământul. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu duhul gurilui toată puterea lor. Adunată ca într-un burduf apele mării, pusă în visterii adâncurile. Să se teamă de Domnul tot pământul și de el să se cutremure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 Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moștenire lui. Din cer a privit Domnul, văzuta pe toți fii oamenilor, din locașul său cel gata privit asupra toți cei ce locuiesc pământul, cel ce a zidit în inimile lor, cel ce pricepe toate lucrurile lor.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 Toți cei ce ne deșduiesc în el, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, Aliluia, Slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, Aliluia, aleluia. Aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă ție, Dumnezeul nostru. Slavăție.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 dar împotriva mea s-au veselit și s-au adunat adunatul s-au împotriva mea cu bătăi și n-am știut risipiți au fost și nu s-au căit m-au ispitit cu bat jocură m-au jocorit, au, au scrîșnit împotriva mea cu dinții lor doamne când vei vedea întoarce sufletul meu de la fapta lor ce rea, de la lei viața mea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 că ai înmulțit mila ta, Dumnezeule, iar fii oamenilor în umbra aripilor tale vor Sătura Săturase vor din grăsimea casei tale și din izvorul desfătării tale îi vei adăpa pe ei, că la tine este izvorul vieții, într-o ta vom vedea lumină.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 Nădăjduiește în Domnul și fă bunătate și locuiește pământul și hrănește-te cu bogăția Lui. Desfătează-te în Domnul și-ți va împlini ție cererile inimii tale. Descopere Domnului calea ta și nădăjduiește în el și el va împlini și va scoate ca lumina dreptatea ta și judecata Calumina de amiază. Supune-te Domnului și roagă-l pe el. Nu râvni după cel ce sporește în calea sa, după omul care face nelegiuire. Părăsește mânia și lasă iuțimea. Nu căuta să clănește, că cei ce clănesc, de tot vor pieri, iar cei ce așteaptă pe Domnul vor moșteni pământul.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 Că brațele păcătoșilor se vor zdrobi, iar Domnul întărește pe cei drepți. Cunoaște Domnul căile celor fără prihane și moștenirea lor în veac va fi. Nu se vor rușina în vremea ce și în zilele de foamete se vor sătura. Că păcătoșii vor pieri, iar vrăjmașii Domnului, îndată ce s-au mărit și s-au înălțat, S-au stins ca fumul au pierit. Împrumută păcătosul și nu de înapoi, iar dreptul se îndură și dă. Că cei ce-l binecuvintează pe el vor moșteni pământul, iar cei ce-l blestemă pe el de tot vor pieri. De la Domnul pașii omului se îndreptează și calea lui o va voi foarte. Când va cădea,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 și va scoate pe ei din mâna păcătoșilor și va mântui pe ei, că au nădăjduit în el. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purura și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă -e Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purura și în vecii vecilor. Amin.